guardando proprio, proprio questa questa lavagna qui, metà modello due bilancia crea un equilibrio tra emisfero tra eh, emisfero sinistro e emisfero destro emisfero sinistro quello del linguaggio e quindi della logica eh, quotidiana della logica quando siamo svegli è un linguaggio che separa io sono io te sei te questo è mio questo è tuo il tempo passato è passato futuro è futuro eh, io ho 60 anni e te eh, non ne ho tre, ne ho avuti tre ma adesso non ne ho più tre, mm? E eh, così. L'emisfero destro, lo spazio e il tempo, nell'emisfero destro non, non funziona mica così, c'è l'emisfero destro è che è statico, tende a mettere tutto insieme e comunque l'inconscio parte dell'emisfero destro tende a mettere tutto insieme, io posso iniziare un sogno a New York e finirlo all'epoca dei Romani, quindi non, non, non distingue tra passato e futuro, non distingue tra me e te, non distingue tra me eh, a giovane, me a ad di adesso, me fra, tra vent'anni, no, eh, quindi eh, quindi l'inconscio diciamo nei sogni, infatti i sogni sono così che perché mettono che si mettono insieme, hm? e la logica del sogno è una logica in cui tempo, lo spazio, causa effetto non seguono le oggi la, la la logica tradizionale cioè del principio di non contraddizione il principio di identità e così via. ora perché che cosa succede che noi eh, quando abbiamo un io e con questo crediamo di gestire la nostra vita poi in realtà abbiamo delle emozioni che Dio non sa so come giustificare Beh, ora la psicanalisti la, la spiegano tanti modi c'è l'ombra ci sono tante cose ma un modo per spiegarlo che sia molto semplice è che Le emozioni risentono di processi inconsci ed inconscio, almeno una parte dell'inconscio non funziona se secondo la logica eh, razionale, funziona secondo un'altra logica che è quella appunto gestaltica, olistica, per cui il tempo, e lo spazio, causa-effetto eh, no, non sono non sono quelli tradizionali. Quindi la causa è anche l'effetto, l'effetto è anche la causa, io sono tempo, tu sei me, eh, io sono ho 60 anni me ne ho anche 3, è e così. Via. Ad esempio io posso provare eh, dei sentimenti nei confronti di una persona e che io non riesca a giustificare. Com'è possibile? Ecco perché non sono i miei sentimenti di adesso. Sono i sentimenti che io ho in conseguenza del fatto che si attiva di me quello che ha tre anni, che però è però dentro di me. Ecco. Allora eh, quando funzioniamo a livello dell'inconscio eh, il giudizio è eh, un giudizio è quello che noi vediamo che valutiamo è la prima forma di conoscenza e la conoscenza è confusa ecco. quindi bisogna poi saper interpretare perché nel momento in cui non distingue tra me e te non come il bambino quando distingue tra sé e la madre si dice che opera nel mondo della confusione che è il mondo dell'indifferenziato di cui parla Jung allora il meta metamodello 2 cosa dice? che noi dobbiamo recuperare l'utilizzo di entrambi gli emisferi Se c'è confusione, io è importante che metta distinzione. Ma se c'è solo separazione, è importante che rimetta eh, collegamento. Quindi eh, per renderla più semplice possibile, l'emisfero sinistro dice o è A o è B, quindi A e B sono separati. Per l'emisfero destro A e B ne ci si mettono lo stesso contenitore. Bene, entrambe le operazioni sono verità parziali, perché uno dice o è o, o è così è diverso da b oppure uguale a b invece se usiamo entrambi gli emisferi significa che a è, è, è diverso da b ma a è anche uguale a b quindi noi al nostro interno abbiamo queste due differenti logiche perché ce ne dobbiamo occupare perché se non ce ne occupiamo noi non sappiamo comprendere il significato di certe nostre emozioni siccome le emozioni fluiscono sulla nostra vita vuol dire che non abbiamo la comprensione della nostra vita Allora, se io non capisco che certe emozioni mi derivano non da me, come sono adesso, ma da me, come era a tre anni, e non dal rapporto, mettiamo, con te, ma siccome non distingo te da mia madre, ecco, che allora io a tre anni, io ho 60 anni, ma vedo, ho ripresento nella mia testa, risento delle emozioni, come sentimenti elassi che mi portano indietro un tempo, quando avevo tre anni, e in tuoi confronti mi avevo fronte di mia madre. Ecco. E cosa fa l'inconscio? Ecco perché quando poi col io vado a confrontarmi con queste tematiche rimango sbalordito, non capisco niente, ovvio. Allora, il non conoscere queste cose significa essere uomini dimezzati, cioè non comprendere se stessi. Non si sia autonico, rispetto dei greci, ma io mi conosco, siccome ho governo di me stesso, comprendo i meccanismi che attivano determinate emozioni. Soltanto se le comprendo, poi postrò, dialogare con queste emozioni e portare differenziazione dove c'è confusione ma se non lo capisco l'unica possibilità che ho è negarle e combatterle metterle fuori di me e quindi cosa attivo al mio interno una continua battaglia ecco da dove si alimenta l'ombra non le voglio vedere le butto nell'ombra perché non è che non agiscono agiscono attraverso i sintomi Questo è la funzione del metamodello modello 2. Il metamodello modello 2 è un'equilibrazione emisfero destro, emisfero sinistro, la nostra è una cultura in cui i sogni, le metafore, il gioco, i paradossi, l'umor hanno importanza minima nella comprensione della realtà. Ecco. Mentre per altre popolazioni, per altre culture, invece ce ne hanno molto di più. Ecco, noi ci siamo iper specializzati sull'emisfero sinistro, quindi abbiamo fatto un'operazione di disequilibrio ed ecco che allora questa disequilibrazione la psiche viene compensata da cosa dall'avvento dall del razionale che emerge nella nostra cultura in modo enorme guarda tutto quello che succede nei giovani cosa succede nella, nella violenza che, che compa è quello l'irrazionale che non viene visto che non viene decodificato che non viene interpretato non viene visto ecco. quindi il metamodello modello 2 serve a passare dalla verità parziale della ragione della verità parziale, della confusione alla verità piena cioè alla conoscenza piena di sé che è la simultanea presenza della ragione e dell'indifferenziato o della logica eh, olistica che non separa ecco, quindi oggi nella scienza abbiamo eh, la fisica quantistica ci fa capire che la realtà è proprio fatta come la vede l'emisfero sinistro destro, non come la vede l'emisfero sinistro È, è, un, è un fascio di onde in cui tutti siamo interconnessi come aveva sempre compreso l'antica popolazione ma nella nostra civiltà tutta questa visione è completamente perduta e quindi noi siamo eh, mancanti di un pezzo ecco da dove soffriamo sappiamo proprio come gestire noi stessi perché non ci conosciamo l'ignoranza non è solo ignoranza di sé è ignoranza dell'essere umano io anche non conosco me stesso non ho la minima idea di come funziona l'essere umano. Questa è la è la cosa più seria perché viene insegnata a tutti qualcosa che è sbagliato e si insegna a qualcuno come non so in modo sbagliato come funziona un computer. È chiaro che i risultati grandi non ne può tenere anche il computer, se non per caso. Ecco. Quindi in linea di principio dobbiamo rifondare la, la nostra conoscenza di noi stessi su basi praticabili da tutti, alla portata di tutti perché questa è un'ecologia della mente, questo è qualcosa che deve essere conosciuto a livello dell'asilo, scuola elementare, un po', mentre invece è ignorato da quasi tutti.